Dacă nu este uitată dragostea de Dumnezeu, atunci toate câte le facem sunt bune. Începutul și sfârșitul creațiunii lui Dumnezeu este iubirea. Iubirea rodește numai pentru alții, nimic pentru sine. Cel care iubește cu adevărat este cea mai mare valoare pentru cel care îl iubește, pentru obiectul dragostei. Iubirea naște iubire și ce ar fi mai frumos, mai necesar și mai fericit ca iubirea? Ce se naște din iubire este o pricină de viață. Dragostea adevărată nu face nicio mișcare egoistă, ci toate mișcările le face în așa fel ca să nu-și măhnească obiectul ei, partea pe care o iubește. Fără dragoste, orice pas făcut în lucrarea lui Dumnezeu aduce încurcătură și întuneric. Tot ce se face din iubire poartă pecetea veșniciei, a adevărului și a lui Dumnezeu. Nici o cale nu-i mai dreaptă și mai sigură de a ajunge la țintă ca dragostea. Nici un argument nu-i mai puternic, mai convingător și mai desăvârșit ca dragostea. Numai inima spălată prin sângele Domnului Hristos poate deveni un templu al dragostei, în care și Dumnezeu și făpturile sale găsesc bucurie, mângâiere și odihnă. Nicăieri nu ești mai în siguranță ca în templul dragostei. Aici te odihnești cu adevărat și prinzi noi puteri pentru orice lucru bun. Dragostea dă odihnă și viață sufletului. Numai dragostea nepărtinitoare este din Dumnezeu și aduce cu adevărat înviorare pentru frații în Hristos. Dragostea duce la dragoste după cum focul aprinde alt foc. Iubirea rămâne cu obiectul iubirii, altfel se stinge. Iubirea se naște în lumină, crește în lumină și durează în lumină. Întunericul este moartea iubirii. Pentru iubire trebuie să-ți faci întotdeauna timp. Nu poți ajunge la adevărata dragoste dacă nu te-ai lepădat mai întâi de tine însuți.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 ci numai întregul, numai 100%. la Apa dragostei rămâne numai într-un vas întreg, fără nicio gaură sau crăpătură. Cea mai mică gaură în vas, adică în inimă, este dușmanul apei dragostei. Dumnezeu primește dragostea noastră numai când îi este dăruită suta la cu toată inima, cu tot sufletul, cu toată puterea și cu tot getul În dragoste este posedarea reciprocă a părților și pentru totdeauna Prin iubire intri în focul vieții și duci mai departe acest foc, aprinzând mereu pe alții Cine iubește, participă la viață, ca Dumnezeu, care a creat viața Prin dragoste se înmulțește viața, fie viața fizică, fie spirituală Tot ce duce la dragoste este bun și adevărat unde este dragoste este totul, adevăr, dreptate, pace, unitate și fericire. Unde este dragoste este Dumnezeu. Lucrările dragostei se văd și de departe și de aproape, însă inima dragostei o simți numai de aproape. Poate iubi statornic și neobosit numai cel cu inimă nouă din Dumnezeu. Cea mai dulce robie e cea a iubirii. Dragostea sfințește toate jertfele pe care le facem pentru Dumnezeu, pentru lucrarea Lui și pentru aproapele. Dumnezeu nu se uită la mărimea lucrului pe care îl faci, ci la dragostea din care îi zvorăște. Toate lucrurile bune pe care le faci fără dragoste sunt făcute degeaba. Cui lipsește dragostea, îi lipsește totul. Numai atunci dovedim că avem dragoste din Dumnezeu în noi când luăm parte la durerile altora. Vorbele despre dragoste sunt ca și vorbele despre pâine, nu satură. Numai pâinea potolește foamea, numai fapta dragostei face binele cu adevărat. Cine rămâne în dragoste rămâne în Dumnezeu și rămâne în biserica Lui. Nimic nu-i mai trebuincios pe lume ca dragostea. Fără dragoste nu-i cu putință viață creștină, așa cum nu-i cu putință viață pământească fără oxigen. Tot ce duce la dragoste trebuie să mă și atunci pot păstra focul ei nestins. Nu există dragoste adevărată fără flacără și unde este flacără se topește totul într-o unitate desăvârșită. Dragostea adevărată dizolvă cele două părți, una în alta, făcându-le una. Atmosfera locului preasfânt din cer este dragostea. Numai fii dragostei pot intra acolo. Adunarea Domnului este o școală unde se învață viața cerului aici pe pământ și mai ales lecția dragostei. Numai inima umplută cu dragostea lui Dumnezeu știe cum să se poarte în casa lui Dumnezeu. În adevăr și în dragoste nu există îmbătrânire. Orice abatere de la dragoste este abatere de la Dumnezeu. Dragoste trage la dragoste. Fiii dragostei nu pot sta răzleți, ei trag unul la altul. Adevărata dragoste este o putere care strămută euul în ființa iubită. Cine iubește pe Dumnezeu se topește în Dumnezeu. Adevărata dragoste este aceea care jertfește obiectul dragostei pentru lărgirea împărăției ei. Dragostea jertfită naște dragoste. Fără picioarele adevărului, dragostea nu se poate mișca, nu poate să-și facă lucrarea ei fericită. În mediul dragostei adevărate, te poate duce numai adevărul, altfel zadarnică e truda. Când iubești cu adevărat, se văd îndată urmările, căci dragostea te modelează după chipul celui pe care îl iubești.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 Credincioșii nu pot trăi izolați și ei se caută unul pe altul și în dureri și în bucurii. Cu nimic nu putem lăuda mai mult pe Dumnezeu ca atunci când iubim. Când moare iubirea într-o inimă sau într-o adunare de credincioși, moare și dreapta învățătură. Fără iubire nu este accesibilă viața și cu atât mai puțin veșnicia. Un zâmbet rămas în amintire e asemenea unui sigiliu regesc. Fără iubire, dăm peste haos și peste cavernele morții. Iubirea nu poate fi decât curată și nevinovată. Ce e dincolo de curăție și altruism nu este iubire, ci ispită ce vine din imperiul morții. Iubirea este lumină și nu are moarte. Dacă n-ar fi iubirea, n-ar fi cântecul armoniei universale. Și undeșer deșert dragostea prinde rădăcini, dar se usucă repede. Iubirea câștigă ceea ce răzbunarea nu poate dobândi niciodată. Nu încerca să faci oamenilor bine, ci iubeștei, atunci îi vei câștiga. Omul poate fi învins prin forță, dar nu poate fi cucerit decât prin iubire. Nu faptele mari înalță pe oameni în fața Domnului, ci dragostea pe care o pun în slujba lor, aceea îi ridică. Dragostea care nu jertfește nimic nu-i dragoste. În dragoste cântarul e un obiect de prisos. Adevăratul creștin ascultă pentru că iubește. El iubește pentru că este iubit. Șoaptele iubirii acoperă țipetele urii. Dragostea va găsi o cale. Indiferența, o scuză. Dragostea nu poate sluji ca paravan minciunii, nici erorii, nici propriei voințe a celui care zice că o are. Dragostea nu este nici oarbă, nici slabă. Diferența între ea și inima firească este că ei nu-i place să descopere răul pentru a-l trâmbița. Iubirea nemuritoare e numai aceea în care fiecare repetiție e o premieră. Cei ce iubesc, într-adevăr, nu se tem de moarte. Dragostea nu întreabă cât trebuie să fac, ci ce trebuie să fac. Iubirea nu are vârstă și e legea veșniciei. Iubirea este scara pe care urcăm mereu, fără teama de prăbușire. Singura poartă unde poate intra diavolul este dragostea lui Hristos, căci dacă ar intra acolo, n-ar mai fi diavol. Sensul iubirii ar putea fi concentrat în aceste cuvinte. Trebuie ca eu să mă micșorez pentru ca el să crească. Dăruindu-te iubirii, te risipești cu folos. Ca să poți iubi cu adevărat, trebuie să te tăgăduiești în fiecare zi din nou. Candela iubirii nu duce lipsă de fitile. Dăruirea reciprocă este viața dragostei. Dragostea nu umblă cu presupuneri pentru că ea este una cu adevărul. Dragostea se descoperă prin dragoste. Dragostea de Dumnezeu se verifică prin dragostea de aproapele. Dragostea nu este ceea ce mulți cred, ci este ceea ce Dumnezeu crede sub această noțiune. A accepta totul nu înseamnă dragoste. Nu înseamnă dragoste să taci când adevărul cuvântului scris al lui Dumnezeu este călcat sau stricat de interesele omenești. Nu se poate iubi decât suferind. Domnul Isus ne-a iubit suferind crucea pentru noi. Dragostea este alfa și omega, începutul și sfârșitul împărăției lui Dumnezeu și a fericirii. Dragostea este alfa și omega cunoașterii. Cine nu iubește, nu cunoaște.